întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 15. Poate că îl și uitase, dar trebuia să încerce cu orice risc. Prea era frumoasă. Avea un păr lung, negru și o piele catifelată, cum nu mai întâlnise până atunci. Au sosit ambulanțele să-i Așteptă până ce Boaz reuși să se smulcă din grupul ofițerilor de la bar. Și șeful de costă va urca la bord. Hai, navigatorule, să vedem și noi cum pleacă, spuse Denzi, trăgându-l de mânecă pe Stenard. Tocmai mi-era milă de mine, dragă Densi, așa că sunt chiar bun să le ridic lor moralul. Își potriviră chipi și pornire spre puntea principală. Pe drum constatarea că nu fusese singuri cu ideea asta. Mulți dintre membrii echipajului se îmbolzeau spre pasarele pentru a urmări spectacolul, dacă putea fi vorba de așa ceva. Primul care ieși fu Eichmann era urmat îndeaproape de un maestru gata să acorde ajutor în caz de nevoie. Locotenentul era trimis la spital pentru un control suplimentar. Stenard își mușcă buza. Era tipic pentru Linsei, Oricare alt comandant l-ar fi trimis pe bietul Eichmann la arest, iar apoi la curtea marțială pentru neglijență în timpul misiunii sau cine știe ce Dumnezeu mai născorcea. Lindsay considera probabil că își luase pedepsa cu vârf și sat. Din câte fusese informat, aleșina de două ori în timpul intervenției doctorului Boaz. Va rămâne un timp în spital, după care va fi trimis la plimbare și uitat de cei din serviciul marinei. Bietul de el, spuse Stenard. Făcut un pas înainte și i s desă lui desălui Te retragi, deci, locotenente? Aikman se opri brusc ca trăsnit de fulger. Când se întoarce, îndrăga asistența descoperi descoperi o față palidă cu cercâne negre, o figură de drogat. Răspunse scurt. Da, nu sunt, nu sunt încă sigur. Nu mai putea continua. Densil îl priva atent pe Stenard, întrebându-se care îi vor fi următoarele cuvinte. Eichmann arăta îngrozitor, chiar mai rău decât atunci când încerca să se sinucidă. Nu mai ieșise din cabină unde un infirmier de-a lui Boaz se încrija să nu-i lipsască nimic. Acum pleca singur, tăcut și resemnat, fără vreun cuvânt din partea colegilor săi ofițeri. Stenard îi întinse mâna și îi spuse. Noroc amice, îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Se întoarce ca și cum ar fi dorit să urmăresc ambulanțele. A putea să ni se întâmple și nouă așa ceva. Eichman își smulse mâna din strânsoarea lui Stenart și îngână. Da, dar nu vi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat mie. Ochii se umeziră și lacrimile începură să curgă și roaie. Descălcare nervoasă. Să mergem, domnule locotenent. Nu e bine să-i facem să aștepte atât? Spuse maestrul care le însoțea. Parcă erau vorbele unui profesor către un elev, înapoiat mental. Îl lua de braț și îl conduse până la ambulanță. Când pleci în război știi că mulți trebuie să moară, dar când ajungi pe câmpul de luptă, ți se pare imposibil ca pintea aceștia să te numeri și tu. Ce stupid, spuse Stenard, întorcându-se cu spatele la Densi. Cabina lui Dință era inundată de fumul pipei, iar în aer plutea un miros de uischi. Oficialii portului, în costumele lor albastre, urcau unul câte unul la bord. Un locotenent de la serviciul de informații, câțiva ofițeri de la departamentul de întreținere, urmați de un șir nesfârșit de figuri necunoscute. Linței îl zări pe Fraser, vorbind cu un ofițer care tocmai urcase la bord și după felul în care se legăna, aștădu seama că nu era foarte treaz. Chiar și el băuse destul, nici nu mai știa câte pahare de ui golise, dar în loc să se încălzească, tremura de frig. Nici obosera nu mai simța. Era doar înțepenit. îi trecuse prin infirmerie înainte de plecarea răniților. Le-a strâns mâinile, i am îmbărbătat pentru că știa că au nevoie de așa ceva. Simțise pe pielea lui ce înseamnă un cuvânt de încurajare atunci când totul ți se pare pierdut, când orice speranță ți se pare deșartă. Fata cu capul bandajat purtată pe un scaun rulant de un infirmier s-a în dreptul lui să-i mulțumească din nou. Se făcuse liniște pe navă. Infirmeria se golise, iar ambulanțele erau departe acum. Bembecula aștepta răbdătoare următoarea etapă, aceea a reparațiilor și a tuturor neplăcerilor cauzate de staționarea în docuri, pentru că apoi se ia din nou drumul mării, tot spre Atlantic. Linței știa bine că dacă Gost nu ar fi fost atât de hotărât să rămână la bord, el ar fi fost cel sacrificat. Secundul nu avea unde să meargă. Între aș petece sărbătorile într-un hotel gălăgios cu cine știe ce companie de ocazie și a rămâne pe navă cu oameni oricum cunoscuți, prefera a doua variantă. Voi face un raport amănunțit asupra observațiilor dumneavoastră, domnule comandant. Sunt sigur că va ieși ceva folositor din discuția noastră, spuse locotenentul de la serviciul de informații. Linței îl privea atent. Era un ofițer tânăr cu o uniformă croită perfect, cu o educație aleasă. Mai mult ca sigur că înainte de război fusese ziarist. Se simțea că îi place ceea ce face. Vorbea cu o discreție aproape conspirativă, specifică spionilor de bună calitate din filmele dinainte de război. Linsei se întreba la cei folosea totuși un raport atât de amănunțit. Trebuia să justifice și el existența într-un fel, așa că se hotărâ să coopereze. Cred că dacă am afla mai multe amănunte despre corsarul german și despre omul care îl comandă, ar fi un lucru bun. Ce ziceți, domnule Locotenent? Zâmbetul politicos al tânărului Locotenent îl făcu pe să înțeleagă că se gândea la cu totul alt gen de informații. Continua totuși. De când sunt cu japonezii în război, nu cred că putem continua pe o protecție eficientă din partea americanilor în cealaltă parte a Atlanticului. Vor avea nevoie de toate navele disponibile pentru a le trimite în Pacific, unde trebuie să echilibreze situația, dacă doresc ca raportul de forțe să nu se schimbe. Cred că ne putem concentra mai mult asupra acestui aspect, domnule comandant. Sunt sigur, locotenente. Domnule comandant, ne voi să plec acum. Sper să avem prilejul să discutăm pendele de zilele viitoare. Vă urez o ședere cât mai plăcută. După o baie bună, pregătită cu multă tragere de inimă de jap, Lenței își îmbrăcă uniforma cea nouă și îi se pregăti sufletește să părăsească nava. Va trebui să se reobișnuiască cu existența aproape uitată. Se simțea de parcă ar fi îmbrăcat niște haine care nu i-aparțineau și totuși trebuia să se obișnuiască cu ele. Amintiri În dimineața zilei de 2 ianuarie 1942, crucișătorul auxiliar Bembecula a fost remorcat din docul uscat și tras la cheiul de unde plecase. Revenirea n-a niciun fel de emoție celor din comandamentul marinei. Singurul lor gând era de a scăpa cât mai repede de el, pentru ca locul să fi fie luat de un alt bolnav al flotei. Era o nerăbdare explicabilă de altfel. Permisile se încheiau la prânz și încă de dimineața ofițerii și marinarii din echipaj se îndreptau ce drept fără cine știe ce tragere de inimă spre acoperișul lor plutitor. Puteai citi pe fetele lor mulțumire sau plictisală după cum își petrecuseră neașteptatul concediu. Cum dădeau cu ochii de navă, încercau un sentiment de surpriză și înțelegere în același timp. În lipsa lor, aceasta își se înfățișarea. Din prova până în pupa, pitură nouă, culori amestecate, verde, albastru închis și negru, astfel încât la prima vedere avea impresia ca e în față un alt vas. Linței se întoase din permisie cu câteva zile mai devreme pentru a putea studia în liniște listele cu provizii sosite la bord și armament, precum și ultimele rapoarte ale serviciului de informații. Din cabina sa, înregistra comentariile, nu de puține ori la adresa navei și a noilor veniți. Ca de obicei, nimeni nu știa care va fi următoarea misiune încredințată Bembeculei. Era treaba celor de la cartierul general al Marinei. În timpul reparațiilor, toate dorințele lui Linței au fost satisfăcute. În afară de îmbunătățirile cerute de el, responsabilii departamentului de întreținere au adăugat din proprie inițiativă două tunuri. Earlycon, pe puntea bărcilor, astfel încât apărarea antiaeriană putea fi privită acum cu alți ochi, mai optimiști. Câteva mitraliere au fost schimbate cu unele noi, iar tunurile vechi au fost minuțios revizuite. Numărul plutelor de salvare se mărise, un generator nou a apăruse lângă cel vechi, însă la mașinilor găurile produse de obuze fuseseră astupate. Cei din docuri nu și-au permis niciun moment de relaxare, chiar și sărbătorile le-au petrecut aproape de Bembecula. Pentru linței, permisia reprezentase o experiență tristă care îl făcea să încerce acum un sentiment de frustrare. În loc să caute liniștea unui hotel cum își propusese la plecare, a ales drept refugiu sudul Londrei. După mai multe încercări, a reușit să obțină o întrevedere la amiralitate cu unul dintre ofițerii superiori ai serviciului de informații. După cum bănuia, nu auziseră nimic despre raportul tânărului locotenent din Liverpool, nimic despre corsarul german, nimic din sugestiile făcute de el. Nu se putea plânge de amabilitatea ofițerului de la informații, dar utilitatea vizitei sale fusese minimă. Când a începu să expună motivele pentru care crede că nemții vor începe o nouă serie de atacuri asupra convailor aliaților, cu scopul de a le reduce capacitatea de transport, ofițerul deveni deodată mult mai interesat. Nu existau probe care să dovedească cele spuse de Linsei, dar războiul era și așa destul de complicat pentru a nu mai lăsa loc unor dacă și poate... Imaginea tristă a Londrei îi revenea în minte tot mai des. Case transformate în ruine, străzi pintecate de bombe, saci de nisip așezați în jurul clădirilor oficiale, polițiști cu căște oțel care alergau nebuniți după fiecare rai dinamic. Urletul sfâșietor al sirenei nu ținea seama de zi sau noapte. Locuitorii Londrei erau extenuați, cu nervii întinși la maximum, dar mai găsau resurse să se așeze răbdător la cozile din stațiile de autobuz. Pe străzi vedeai numai uniforme, și ca și cum uniformele celor trei arme ale armatei engleze nu erau de ajuns, te lovea la tot pasul de soldați și ofițeri ai țărilor sub ocupație, polonezi, norvegieni, olandezi, cei, pe care dacă îi priveai îți dădeai seama de dimensiunea exactă a succeselor dinamicului. Atunci când nu trebuia să aștepte în vreun hol al amiralității sau să parcurgă ultimele rapoarte ale serviciului de informații, Linței cutrăra Londra pe jos. a Făcuse kilometri din East End până la Docuri, din Green Park până în veselul Piccadilly. Pe când se plimba cu mâinile la spate, liniștit, a fost surprins de un raid al aviației germane, pe care îl înregistră ca pe un fapt divers, până ce un pompier indignat i-a urlat în ureche: Cine dracu te crezi, domnule? Dumnezeu? Ai să te trezești fără cap dacă nu intri în adăpost. o odată!" Se așeză pe o bancă improvizată cu spatele lipit de peretele rece al unui subsol care se cutremura după fiecare bombă căzută. Oamenii prenumeroși pentru încăperea în care se aflau se gândeau cu înfrigurare la imaginea ce aștepta afară. Oare căminul lor, rezultatul trudei și sacrificiului atâtor ani, mai exista în acea clipă? Îndreptul ușii și o țelă adăpostului, același pompier care l apostrofase îl fixa acum încercând probabil să înțeleagă comportarea. De afară se auzeau clopotele pompierilor, fluierele polițiștilor, jeturile de apă ale furtunelor în acțiune. Chiar de la începutul carierei sale în marină, Linței învățase tainele vieții pe mare, atât pe timp de pace, cât mai ales de război. Fusese instruit să conducă o navă, să mânuiască tunurile și mitralierele de la bord, să folosească bărcile de salvare, să atace și să se apere. Era pregătit să înfrunte orice situație ce l-ar fi solicitat. Nimeni nu-i pomenise însă vreodată de cealaltă fața a războiului. Dunkirk și Creta, Norvegia și Africa de Nord, au reprezentat fiecare lecții triste, despre care nimeni nu le vorbise la școala de marină. Figurile îngrozite ale refugiaților de pe marginea șoselelor, avioanele de vânătoare nemțești, care îi decimau cu bombe și rafale de mitralieră, soldați cu pieptul gol, implorând pe plajele devastate, apariția unui vas salvator și, doamne, câte alte imagini de coșmar. Nimeni nu vorbea de prețul plătit de toți acești oameni. Pierderea propriului vas lăsase o cicatrice adâncă în viața lui Linței. În timpul ultimei vizite la Londra, își dădu seama cât de diferit era războiul acolo față de ce trăia el pe mare. Toți erau implicați, direct sau indirect. Își dădea seama că dacă cei cu care împărțise postul în acele clipe își pierdau încrederea și speranța, sfârșitul era mai aproape chiar decât îl prevestau unii pesimiști. Era uimitor cum de nu le cedaseră nervii până acum, gândea el. În localurile în care intrase, cu toate lipsurile și berea care aducea mai multă apă, oamenii își păstrau veselia și optimismul, fără să aibă motive pentru astfel de stare. Pe front, lucrurile mergeau prost. Singurul motiv de liniște, acela al intrării americanilor în război ca aliați, nu era decât aparent. Pentru că, de fapt, fiecare știa că adevăratul război de-abia începe. Nici nesfârșitele coloane ale ziarelor nu puteau explica ultimele evenimente din Malaezia. În mai puțin două lună, japonezii reușiseră să cucerească întreaga peninsulă după ce au semănat gurază și au transformat-o într-un abator greu de descris. În timpul permisiei, linței s-a gândit o clipă să încerce să descopere unde locuia Eve Collins. El fi vizitat părinții. L-ar fi liniștit întâlnirea cu ei. Dar își îndepărtă gândul imediat. Ce-ar fi putut să le spună? Ca a văzut cu ochii lui, cum a fost înghițită de ape, nava în care se afla fica lor, ca fost mator la acestei drame și că nu a putut face nimic să o salveze? Nu. Era mai bine să-i lase să-și înfrunte durerea cu propriile forțe. Numai timpul îi va ajuta. Gos bătura ușa și intră în cabina comandantului cu pași greoi. Avem șapte întârziați, domnule comandant, dar am aflat că un tren care trebuia să sosească acum câteva ore are o întârziere destul de mare. Ar putea fi în el, spuse secundul fără vreun alt comentariu. Am primit o telegramă de la Spitalul Marinei Militare. McNeven este reținut pentru niște controle medicale. Am dat ordin să fie înlocuit în timonerie. Părea că nu-i pasă de soarta lui McNeven. De obicei, în astfel de momente, nimeni nu este reținut pentru simple controle medicale. Mulțumesc, gos! Alinței îl privea atent. Parea mai încordat ca de obicei. Era clar că nu-i plăcea noua imagine a navei. Probabil că vom primi în curând ordinele de drum. Da," a răspuns el laconic. Greu se putea stabili un contact cu el. Era atât de rece și distant încât îți venea să-l lași în pace cu gândurile și preocupările lui. Vom face plinul și vom aduce muniția la bord, chiar azi. Va trebui să ne îngrijim ca vechea de după amiază să se respecte întocmai. Dacă li se ne zare nemții dor să treacă în zbor pe deasupra portului, să nu stăm ca niște gâște uitându-ne la ei, să-i întâmpinăm cum se cuvine." Afară, pe coridor, să auzau râsete și comentarii de tot soiul. Cei întorși din permisie își povesteau aventurile, cumplinirile și nereușitele lor. Am coborât de câteva ori pe țăr, în domnule comandant, mai mult ca să aflu ce ne așteaptă. Și ai reușit să ciupești ceva?" întrebă linței. Nu mare lucru. Ticăloșii ăștia nu spun nimic, dar tot am mai mirosit eu câte ceva, domnule comandant. Se pare că ne vom îndrepta spre sud." S-ar putea să ai dreptate. Judecând după sistemele de ventilație cu care am fost dotat sau după pitura mai deschisă la culoare, numai spre Islanda nu ne pot tăimite. Asta înseamnă că nu vom mai întâlni corsarul acela blestemat. Și zău că-mi pare rău." Cât ați fost în permisie, domnule comandant, l-au scufundat și pe bătrânul Eris K. l-au torpilat. Ai noștri nici nu au anunțat unde s-a întâmplat povestea asta." După tragismul expresiei lui Gos, Linței trase concluzia că și Eris ei făcuse parte cândva din compania pentru care lucrase ani în șir. Au mai rămas trei nave din compania mea, domnule comandant. Nu e drept ce se întâmplă. Cum pot să trimită niște vase ca asta în regiuni în care nu au cum să supraviețuiască? Este ca și cum cei de la admiralitate mi-ar ordona mie să traversez Atlanticul în not, iar în drum să mai distrug și vreo două-trei nave inamice așa ca să nu mă plictisesc." Este ceva îngrozitor ce se întâmplă. Cine dă dreptul acestor oameni să se joace cu viața semenilor lor? Când mă gândesc că cele mai bune distrugătoare sunt ținute la geama și că navei ca amărâta asta de bechi le fac lor treaba, îmi vine să mă iau cu mâinile de cap. Doamne, ce-aș mai scutura eu pe câțiva de acolo, din birourile alea călduțe? Gos se să de a dar și linței se hotărâ să intervină. M-am întâlnit la Londra cu mai mulți ofițeri superiori, de la care niciun n-am scos mare lucru secundule. Așa sunt toți. Parcă nu-i cunoști? Mulți știu chiar mai puțin decât noi. Asta ți-o spun sigur. S-ar putea să aveți dreptate, domnule comandant. Puntea început să vibreze ușor, semn că Fraser ajunsese în camera mașinilor și testa un motor sau chiar un noul generator cu care fusese în nava. Rici apărut în ușă și rămase acolo până ce linsei îl poftise intre. Ce-ai rămas pironit în ușa, omule? Intră odată. Cum ai petrecut? Cum să petrec? Am stat la Union Jack Club. Oricum, mai bine decât nimic. Să știți că nu-mi pare rău că s-a terminat permisia. De fapt, venisem să vă raportez că s-a primit o radiogramă acum câteva minute de la cartierul general, domnule comandant. Oficierul cu operațiile vine la bord la ora 14. Apoi adăugă pe un ton jos. Îl aduce și pe dom comodor cu el. Linței tresărit. Comodorul camp, știam că urma să rămână la scapa. Așa sunt ăștia, domnule comandant. Te pregătesc pentru tropice și ajungi în Islanda. Te înzestează ca și te trezești transportor de trupe. Ce să mai vorbim? Nici ei nu știu ce vor. Și-o mai și numesc planificare. Linței zâmbi. era bine în compania lui Ricci. Îl simțea aproape de-al casei. O să vedem ce ne așteaptă, domnule comandant. Am uitat să vă spun că am mai primit o radiogramă în legătură cu McNeven. L-a prins o dând lovitura la o farmacie. Voia să fure o seringă. Îi se spărsese cea veche și nu-și făcuse doza din ziua aia. Bietul de el trebuie să fie groasnic să ajungi să te drogezi. Oricum, înlocuitorul său și-a luat postul în primire. Geap își făcu și el apariția în cabina comandantului. Vă rog să mă scuzați, nu știam că e atâta lume. Bine că ai venit, Geap. Nu ne-ar strica ceva de băut. Ce spuneți, domnilor? Așa, să-i în formă. Dacă ziceți dumneavoastră, eu nu refuz niciodată. Mama m-a învățat că nu e politicos. Spuse Ricci, satisfăcut că a făcut și el o glumă. Și pentru că suntem încă în port, în siguranță, să bem din paharele cele mai bune. Ce zici, geap? Imediat după ora prânzului, întregul echipaj al bembecului se afla în efectiv complet. Așa cum ordinea selinței, încărcarea muniției începu chiar în acea după amiază. Ritmul era alert, cât și vântul rece de afară nu te lăsa să șovăi o clipă. Rezervoarele benbecului erau umplute din pântecele unui petrolier, pe care celelalte vase din Radă îl așteptau cu nerăbdare. În fiecare compartiment al navei, membrii echipajului erau la posturi, concentrați asupra bunului mers al operațiilor premergătoare părăsirii portului. Din când în când, fiecăruia îi reveneau în minte momentele plăcute sau mai puțin reușite ale permisiei, meritată și binevenită permisie. Fraser urmărea efectuarea plinului, asistase de atâtea ori la această operație, încât știa pe de rost fiecare etapă. Se gândea la familia lui din Dundee, avuzese noroc cu cele trei săptămâni de permisie. În ultimii patru ani era ca un străin în familie, un om care vine și pleacă, niciodată n-a putut rămâne mai mult de o săptămână, cel mult două. Cu era la mările dintr-o parte în alta a globului, acumulând experiență după experiență, supus mizeriei și privațiunilor de tot felul. De data asta însă constatase cu surprindere că soția lui îmbătrânise. Chipul nu-i mai era atât de proaspăt și viu, fața nu-i mai era întinsă ca înainte. Cei doi copii se purtau de parcă se aflau în fața unui străin, îi simțea chiar deranjați de familiarismele lui. Renunțase la turul cărciumilor din jur, evitase astfel reproșurile tăioase ale soției atunci când se întorcea acasă amețit. Încerca să redescopere acum viața după care tânja, dar pe care atunci când a avut posibilitatea să o aibă, a neglijat-o. Încerca să-și ajute nevasta să treacă peste complexul creat în ani și ani de viață în același cartier cu alte familii de marinari, cei mai mulți superiori în grad și pregătire soțului ei. Soții de acestora nu scăpau niciodată ocazia să povestească despre avansările, primele primite sau navele mari și cunoscute pe care erau îmbarcați bărbații lor. Doamna Fraser nu avea însă cu ce să se îmbândrească. Au petrecut un Crăciun liniștit, iar venirea anului nou însemna atât încheierea unui capitol în viața lor, cât și apropierea sfârșitului permisiei reîntoarcerea pe mare. Dacă se va întâmpla ceva cu mine, promitem că îmi lași pe Jamie să urmeze școala de marină, bineînțeles dacă va dori asta," îi spuse soției în seara de Crăciun. Fiul său nu avea decât 11 ani, dar era foarte dezvoltat pentru vârsta lui. Nu mai vorbi așa, Donald. Ce ți-au făcut blestemații oia de te adus în starea asta? Tu nu vorbeai așa niciodată." E întins un pahar plin cu whisky. Bea asta, o să te mai calmeze." Nu am vrut să te supăr, draga mea. Nu știi cum e în viață. Azi ești, mâine cine știe? Gemit, seamănă, n-am să-l opresc, indiferent de ce va dori să facă. Înainte de plecare, mai aruncă o privire casei, grădinei ce îi împrejmuia, ca și când ar fi vrut să o țină minte multă vreme. Și-a îmbrățișat soția și copiii și a pornit pe aleia care ducea spre stradă, fără să se mai întoarcă. E tu la fetița acum. Ce ziceți, domnule Fraser? Îi gândul șeful focist. Pe puntea bărcilor, locotenentul Maxwell asista la verificarea elicelor. Ajutorul său, tânărul locotenent Hunter, îi raportă. Am verificat legăturile, domnule locotenent. Totul este în ordine. Se ferea să dea mai multe amănunte știind cât de chitibușar era Maxwell. Foarte bine, Hunter. Foarte bine. Toate trebuie să fie la locul lor acum, înainte de plecare. De fapt, nici nu se prea bine ce îi spusese ajutorul său. Gândul era departe la clipele îngrozitoare pe care le-a în timpul permisiei. Îi se părea că încă nu s-a trezit dintr-un vis urât, îi era greu să accepte realitatea. Dacă ar fi avut inspirația să telefoneze acasă din gară, totul s-ar fi desfășurat normal. Simțea cum broboane de transpirație îi curg pe frunte. Ar fi trebuit să telefoneze sau măcar să trimit o scrisoare că sosește. Dar cum se gândea că Decia, soția lui, stă mai tot timpul acasă, ar da de nerăbdare să-i facă o surpriză. Deci, ea avea destui bani, tatăl său era puter de bogat, astfel încât prefera să-și invite prietena acasă decât să meargă ea în vizite. În ultima etapă a călătoriei spre Hampshire, avuzese ghinionul ca trenul să fie ținut în loc mai multe ore datorită unei deraieri. Călătorii compartimentului așteptau un friguraț, momentul în care vor porni din nou mai departe. Când în sfârșit ajunse la destinație, în gara nici vorbă de taxi sau vreo mașină de închiriat. Întrebă un ham bătrân ce se întâmplă și acesta e replică iritat: dar doamna ne aflat că suntem în război, domnule!" Nenorocitul, uite cine vorbește de război, Așa zise. A fost nevoie să meargă pe jos cele cinci mile care îl despărțeau de casă. Când în sfârșit ajunse, respira de parcă urcase un munte. Valiza era grea, plină cu țigări cumpărate la preț redus și câțiva metri buni de mătase naturală obținută cu mare greutate de la o cunoștință din Liverpool. Pentru Decia! Casa părea cufundată într-o liniște de mormânt. Câteva clipe a crezut că soția plecase. Îngrijitorul nu mai locuia acolo. Odată cu deschiderea atâtor fabrici, era din ce în ce mai greu să găsești servitori. Deci, ea se plângea adesea. De fapt, nu era singurul lucru care nu o mulțumea. Deodată o auzi râzând, un râset prelung, excitant, senzual. Nu-și mai amintea dacă a urcat scările până la dormitor în fugă sau nu. Nu-și mai amintea dacă s a oprise pentru câteva clipe în fața ușii sau dat busna în dormitorul ei. Nu-și mai amintea decât scena cei se înfătișă dinaintea ochilor asemenea unui tablou hidos. Deci ea, în pat, goală, cu pielea care strălucea în lumina lămpii, cu părul despletit acoperindu-i umerii, într-o poziție în care el, soțul ei, nu mai văzuse niciodată. Alături, un bărbat cu o figură transfigurată, care rămăsese cu gura deschisă, cu mâinile agățate încă de mijlocul ei. Când, în sfârșit, își dă seama de situația în care se afla, se repezi împleticindu-se spre pantaloni aruncați pe jos, îi înșfăcă și se ne pusti pe ușa afară. Maxwell n-a fost în stare să-l oprească și să-și descarce nervii pe spinarea lui. Dacă ar fi încercat să-l lovească, l ar fi omorât cu siguranță. Nici măcar nu era un bărbat arătos. Nici măcar nu era tânăr. Maxwell trântâi ușa în urma lui și rămase singur cu Decia. Își simțea inima cum se zbate în piept, respirația tăindu-i se. De ce? Pentru Dumnezeu, de ce? În loc să încerce să-și acopere trupul, Decia se întinsă pe spate cu privirea pierdută. Ochei okay deveniseră deodată, Calmi, liniștiți. De ce nu? Îți imaginezi cumva că pot trăi la nesfârșit singură, fără un bărbat? E bine, domnule, nu pot. După cum ai constatat, nu pot. Bărbat? Dar el era bărbat? Asta numești tu bărbat nenorocito? A fost o variație de care aveam nevoie. asta e tot. Din dacă s-ar fi aflat între două tunuri, con, care trăgeau simultan, Maxwell n-ar fi fost atât de șocat. De câte astfel de variație mai avusese se ia nevoie până atunci? Destule, e probabil. Stricat-o, ordinară ce ești. Ce voi ai? Să stau aici și să-mi pierd vremea singură în timp ce tu faci pe eroul nu știu pe unde? Dacă nu era războiul ăsta, ai fi rămas acasă, să-mi toci banii ca un gentleman în rezervă, când amândoi știm la fel de bine că ai fost dat afară din armată. Mă și mir cum de-au mai acceptat. Uite-te cum arăți. Nu e de mirare că pierdem războiul dacă toți sunt ca tine. N-am fost dat afară. Încercă el să se apere. A fost un accident nenorocit. Altcineva a fost de vină. Altcineva? Întotdeauna există altcineva când face o prostie. Placa asta o cunosc prea bine. Își sprijinea merii de pernă, sânii săi perfecți, erau conturați de lumina pală a lămpii. Ești un nimic. Asta ești, până și în pat tot un nimic ai fost. Era aproape deasupra ei, cochei la lacrimi, cu privirea disperată, cu mâinile încleștate în jurul gâtului. Fața i se înroșise și început să urle. Nu e adevărat? Minți! Știi că nu e adevărat. N-am avut niciodată noroc, n-am încercat decât să te fac fericită. Atât am vrut să fii fericită. Se neca în lacrimi, nu mai putea continua.